Egun Itzarmena izenpetu dute bederatzigarren alikotz bai eta iaz bezala milioi bat eta seieun mila euro banatuko dituzte, milioi bat berreuntal arogoi mila e emaiten duena eta laueun mila jaurlaritzak. Ez tira arras berdin banatuko, milioi bat berreuntal arogoi mila eragilen agusien artean, iaz baino ogeita mar mila gehiago eta ogeita amabi mila deialdi baten bidez banatuko direnak. Patxi baztarrika Eusko jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordearek ekin mintzatu gira, eta Iazko kopuru horiek beraz berretxi dizkigu. Bai, Iazko diru kopuru berari eusten diogu bere horretan, ze, bueno, Eusko jaurlaritzaren zako benetan mereziduen aleginia da. E, Iparraldean ere, Euskara gero eta hausasuntzuago izan dadin, ba, lankideetan jarrutea, lankideetan jarrutea, bai, hemengo gozari erakundeekin, Euskaren erakunde publikoarekin, finean, Eta Euskal Herakunde publikoarekin batera kudeartzen dugun diru laguntzen bidez ba, bertako gizarte eragilekin. Euskal Herakaskuntzaaren arloan dihardutenekin, helduen Euskal Duntzean dihardutenekin, Euskal Herakasku edabideetan e, dihardutenekin, eta gizarte bizitzan har Euskara gero eta presenteago eta gero eta indartsuago izateko erabiltzeko aukerak sortzen, balanean ari direnekin, ba, lankidetzen ariza, gure apaltasunetik, Baina lankidetza hori benetan e, sustatzea. Lankidetza horri eskar badaukera Europara jotzeko eta hortik ere laguntzak eskuratzeko. Bai, bai. Hori da, e, 2009-an izan zen e, Eusko Jaurlaritzak, gure orain golde galdi berri honetan martxan jarri genduela ekimen bat Euskararen adirazle sistema e, deitzen duguna, Euskararen bilakaera sozialaren berri zehatz eta oinarri zientifikoetan E, oinarritua emango emango diguna, eta Eusko daurlaritza hasera beretik ekimen hori hartzean, e, oso gogotan eta garbi eduki genena izan zen. Eusskaren lurralde guztietako herri e, erakundeak e, bertan izatea hasiera beretik eta horresegatik bime an eratu genuen batzorde eragile bat aierarazli sistema horri osatzeko, Euskadiko erakunde bertan zalarik, iparraldetik, Nafarroako euskara bidea edo Gobernua bertan delarik eta Euskadiko Autonomia Erkidegotik Jaurlaritza, esezik, Foru Aldundiak ere bertan direlarik, iruitzen zaigu euskararen bilakaera sozialaren berri ondo ezagutzea eta aurrerantz ondogoa zen ez goazen, zertan goazen indartzu, zertan ezain indartzu, e, apalegi otegoa zen ez otegoa zen jakiteko. Hori zientifikoki behar da, Eta horretarako adirazle sistema bat edukitzea Euskaren lurralde guztiak kontuan hartzen dituena eta alik eta adostasunik haundienaz egine izatea behar beharrezko makulu edo tresna dela. Eta hori, proiektu Europar izan dadin lanean ari gara UDA ondoren aurkezuko dugu POKTEFA izaneko programa Europararen barruan Euskaren adirazle sistema datuzen urteetan elkarrekin garatzeko proiektua EA-Europan Hala itortua eta hala onartua den, eta ondorioz, e, diruz ere lagundua den. Aipatzen da ere hegoaldean e, e, hainbat ere mutan ere Euskaldunetan, barba e, iztun kopurua apalduz doala, e, e, nola ikusten duzu hori, nola aztertzen duzu? E. Horrek irakurketa e, zabala behar du, ez da, erantzun bakarreko e, galdera bat edo kontu bat, sakoneko kontua da, baina e, Euskara, azten duen e, neurrian kontuan eduki beharra baita ere mm, duela 15 e, urte e, gora herri ziren bezala Euskal Autonomia Erkidegoan euskalden euskalden kopurua e, eundeko bostera ere iristen etzen no? gaur egun ez dago udalerri bat bera ere euskalden kopuru eundeko 10 baino gutxiago hori duenik ordoan euskeraren azkundea bat hori kertatzen ari da baina aldi berean e, gure gizartean e, barruan e, mugimendu e, demografiko ugari ematen da eta jendea askoz gehiago mugitzen da leku batetik bestera bizi izatera herri txikietara hiri e, haundietatik edo leku haundiagoetatik ere jendea joaten da eta jendea mugitzen denean mugitzen dira Euskaraz ez dakitenak eta euskaraz euskararik ez dakitenak Orduan, eh, diozuna eh, gertatzen eh, ari den eh, zerbait da, baina hizkuntza baten eh, osasunerako hori konzentrazio demolinguistikoa esaten dena ez, ba, euskal dunen konzentrazio guneak izatea oso importantea den bezala, baita ere importantea da eh, euskararen erabilera funtzionalak, Gero eta hundiagoak izatea. Eta udalerri horietan, Euskaraaren erabilera funtzionala gaur, duela hogeita amarrurte. Naiz eta horroan Euskaldunak besterik ez bizi herri horietan. Duela hogeita amarrurte zen baino, erabilera funtzional haundiagoa da. Gaur, udalerri horietan orain hogeita amarrurte ez bezala. Umeek euskeraz ikasten dute eskolan, orain hogeita amarrurte ez. Herri e, horietan, gaur, orain hogeita amarrurte ez bezala. Bertako udalak Euskaraz e, funtzionatzen du. Hau da, ez da bakarrik e, Euskaldun kopurua, bada orren ondoan besteain bat faktore kontuan eduki behar direnak e, ondorio e, zehatz batzuk e, ateratzeko. Instituzioen arloari dagokionez, Frantzian hizkuntza gutxituen inguruan den eztabaida hurbiletik segitzen duzuela ere erran duzue. Dudari gabe, e, dudari gabe. Begira, izkuntza baten e, bizi berritzeko eta Euskararen ahez tasa salgu bat, e, gutxinez badire hiru faktore gertatu behar direnak, ez da? E, batetik e, lege babes egoki eta sendoa, efektiboa, e, bestetik hizkuntza politika aurrera eta bestetik herritarren atxikimendua. Horpesaten duen herritarren atxikimenduari dago kionez, ba, Euskaraz balakiten gurasoek semea labietxean transmititzen ez badiete, edo Euskaraz dakigunok Oikotasun ez erabiltzen ez bat nola Euskararik ez dakitenak e, ekarriko ditugu, erakarriko ditugu Euskararen. Zerritar natxik imendua guztia horretan garrantzitsua Baina guztio horretan eragiten du gabe babes legalak. Eta e, Frantzian, eta beraz iparraldean Euskarari dagokionez, Europako eremu urriko karten berratxia, izatea, E, zabaltasun osoan eta hori indarren jartzea oso oso lagungarri izango litzateke Euskara euskaraz biziberritzeko prozesu harentzako oso lagungarri oso eragingarri orduan oso gertutu jarraitzen dugu prozesu hori mm, esperantzaz e, beterik e, ea iristen den e, aliketa azkarren egun hori nun e, berrazten den e, karta hori hemen hizkuntza gutxituen karta berrestea garrantzitsua iduritzen zaio beraz patxi baztarrikari Europara jotzea diru laguntza bila ere eta gai beak jorratu ditugu Fratsoa amatiarekin EPEC Euskoi Jaurlaritzarekin zuen hitzarmena berretsi baitu, jazko dirukopuru bera banatuko dela eragileen artean aierazi digu. Bai eta guretzat biziki lagungarri eta eskergarri lauehun mila euroko diru laguntza. Eta hori esker, ratxikitzen dugu e, proiektu deialdi bat, e, fondo komun bat, betetzen dugu jorekin, milioi bat eta zehun mila eurokoa. Bi diru e, mulzo lehenik, bon, eragile nagusien laguntzeko, gala nola, e, e, onzi aska, e, alka, e, Bertsularien lagunak, Burrasuen, Federa, Kuntzak, eta, eta abar. Eta bigarren multzoa deialdi baten egiteko. Milioi bat eta 6 egun mila, lehen diru multzoa milioi bat eta berri eta tala atanoi milakoa, bigarrena giru egun ta hogoi den apirila lehen lehena, janae baita bihar, zabalduko dugu, e, beraz proiektu e, deialdia, hilabete batez, hilabete e, batuk dute proiektu ekartza beren proiektua aurkesteko, gero ikertuak izanen dira proiektu horiek, eta heldu den ekainean beraz gure hautuak eginen e, ditugu berriz uh, ere behatzigarren uh, uh, hitzaharmena uh, Euskadirekin, uh, jori mahko bat badugu, 2000 hameka, 2000 hamasaia arte eta urtero uh, hitzarmen batekin uh, finkatzen ditugu helburu uh, nagusiak. Aipatzen Haib, zinuen hala ere e, Euskararen erakunde publikoak zailtasunak zituela aurrekonduarekin. Bai bon, ala ere monez ni xetasun gusietan zaartuko ala ere gure membroek. Eh, erakundearen membroek beren ekarpena emendatu dute, La Gatanoi eta Jameka Milaz, Maleroski, Estadoak eta Lugalde Kontseiluak ez dute emendatuak izan, baina Departamentoak bere ekarpena emendatu du, herrient sindikatak ere eta eh, beraz, haute uh, kontseiluak. Orokorki, beraz, membroen parte hartzeak, Hemen du Baina joan den urtian gure aurrekontua muntatu al, e, ukan ginuen, baigin nituen erreserba kotxia. Eta horiek beraz, e, e, xautu ditu, e, behartzen bezala, eta aurten ez dugu e, erreserbarik. Beraz, e, bai membroen ekarpena emendatu, bana ala ere gure aurrekontua kipitu da. Eh, ehunta hogeita hamar milaz eh, txiptu da beraz hooblituak izan dira gure aurgekontuen onaktararazteko eh, gastuak ere eh, murriztea, eta partikulazki eh, herriekin eta herri elkargoekin ditugun partezan, Uh, emaiten ditugun diru laguntzak ditugu posibat txipitu. Ba, zailtasunak badira, horokorki uh, instituzio guziek uh, badituzte beren, uh, beren zailtasunak, ekonomiak egin behar dira, uh, ba hor barne, barne sartuko, baina ala ere eh, hainitz eh, gauza mantentzen ditugu eta partikulazki hori nahi ginuen eh, mantendu eh, Euskadirekin dugun Fondo Komuna eta eh, erakunde privatueri ekartzen dugun eh, diru laguntzak. Horik atxikiak dira aurre kontuan. Alta, autetxen kontxeiluak egindu, eh, eh, egin eh Eialdia Estatuak berlukela aurreko doblatu Euskara salbatzeko, ez gira horrein hortan. Hori eh, perspektiba hori nahi egin ukeideki eh, Euskal iparaldeko kontraktuari eh, eh, dagokionez. Beraz, eh, negoziaketak ez dira eh, bukatuak, Baina hain uh, aipatzen dugu hemen diren uh, beharrak. Lehen lehenik uh, Euskara dela gure berezitasun handiena. Eta Euskarak uh, lan dela uh, betiere, eta e, segitu behar dugula gure politika. Irudibat emaiteko, hegeazkin bat lurretik, altsatzen delarik eta motorak argastatzen balin bat zizazkio e, erortzeko e, irrišku haunditan da. Euskararenak gauza bera, parekatzen ahal, e, parekatzen ahal nuke. Beraz, bai gure beharrak haundiak negoziak eta ez dira oraino, bukatuak e, eta bana e, gido zail batean gaude. I instituzioek beren dirua e, murrititz Dutelak, dutelakotz eta jorekin egin behar dugu. E? Europarat buruz zitzultza diru laguntzen galde egiteko hori bide bat litaike? Uste dut, baiet, hala nola, eh, Europar dirueri eh, interesatuak gaude, eh, bai eskaudiko gubernoa eta eh, gu ere. Hala nola, eh, Euskara den adierazle sistema bat nahi ginuke muntatu, eh, bai Euskadin, Nafarroan eta iparraldean ere, eh, gure politikak nola eh, eh, abian diren eh, datuen bilzeko eta denek eh, Transparentzia osoan, ikus dezaten zertarat eta nola zer abiadurarekin ari garen. Eta hor, Frantzia eta Espainia Arteko Europak programa bat bada, POKTEFA deitzen duguna, eta hor tarat aurkeztuko dugu proiektu bat, adierazle sistema horren e, muntatzeko. Baina ere gure luhaldeetan eta partikulazkiak itanian e, ardatz askar bat badugu gure Europak programetan hori e, numeriko zerbitzuen hedatzeko e, eta zabaltzeko. Eta horre de nahi ginuke Euskadirekin e, ikusi zer numeriko sistemak dituzten helduen Euskaldunzeko eh, aplikazioneetan, edo web guneetan, eh, hori, horien laguntzarekin nahiginuzke, egin nahi hemen akitanian ere proiektu bat eh, muntatu, eh, beraz, autoformazio, jorier buruz, bon, lan edera e, segitzen du, baina aheukaren ere laguntza handiali balitaizke e, web autoformazio joriek eta jorier buruz behar ditugu gauzak asmatu. Hala, erran bezala gaurtik landa deialdia idekia da diru eskaeratxostenak igortzeko eta ondoko hilabetetan jakinen da banaketa hori nola eginen duen Euskararen erakunde publikoak.